totes aquest 22 de març assolejat, primer diumenge de primavera quan són les 12 i 3 minutets hem arribat aquests 3 minutets tard perquè hi havia una mena de, de processó de trabucaires que han tallat els carrers i han sigut és doncs això, ens ha fet retrasar-nos aquests minutets pels quals demanem disculpa però ara sí ha començat aquest el vostre programa on de libre que s'ha tots els directes mare meva tinc que calmar-me, eh? Bé, Casamet, en directe tots els diumenges de 12 a dos quarts de dues a Contrabanda FM 91.4 Ràdio Lliure i Autogestionada de Barcelona. <futats> Com cada diumenge que fem el programa en directe, sempre rigorós directe, comencem donant les dades d'interès i de contacte amb aquest programa. El primer tenim, no per ordre d'importància, el número de telèfon, que és el 93-317-7366, 93-317-7366, per tots aquells que vulgueu trucar en directe avui i dir la vostra. més vies de contacte està l'e-mail on ens podeu fer arribar al llarg de la setmana els vostres missatges, suggeriments i comentaris que és on delibbre 1917@yahoo.es1917 en números També teniu a la vostra disposició el bloc del programa que estem eh, deixant-lo una mica de banda. Tenim que fer-nos una autocrítica en aquest sentit, però és perquè realment estem fent unes remodel remodelacions a nivell general del programa que, esperem, suposin una grata novetat per als nostres oients. Doncs bé, eh, a banda d'aquest incís, d'aquest anunci quasi futur, d'aquests canvis que hi haurà, eh, us diem la direcció del bloc www.espaialliberat.blogspot.com on no només hi podreu deixar els vostres pòssits, és a dir, els vostres comentaris, sinó consultar programes antics eh, que ja sembla que portem d'arxiu quasi bé l'any i escaig, si no podríem dir que arribem als dos anys. I descarregar-vos-els al vostre ordinador i escoltar-los sempre que vulgueu i com vulgueu. Tornem a dir la direcció del blog, 3 www.espaialliberat.blogspot.com. Hey, hey, hey. Onda Libre s'emet en directe tots els diumenges de 12, dos quarts de dues a contrabanda FM i té una remissió els dimarts a partir de la una del migdia. I per tots aquells que ens vulgueu escoltar fora de l'àrea metropolitana de Barcelona, no teniu més que consultar la plana web de la ràdio, www.contrabanda.org, i allà hi trobareu un munt de continguts, des de podcasts d'altres programes, és a dir, arxius sonors d'altres programes, fins a l'emissió per internet, l'enjast per poder escoltar l'emissió online d'abast planetari the young -a I bé, sense... ja tinc totes les dades doncs ho hem deixat vist per sentència, com si diguéssim el programa d'avui per tirar-lo endavant eh, tenim molts continguts tenim moltes cosetes avui eh, des d'una entrevista des de... bé, perdó, una entrevista des de la gravació d'una xarrada que es va fer eh, la setmana passada amb motiu del 40 aniversari del Sant fins al comentari crític perquè ja vam dir que la intentaríem veure aquesta setmana de la pel·lícula Van Ermenhoff Complex. I, evidentment, tenim l'agenda de de Libre, el recull informatiu de totes les setmanes on ampliarem notícies que s'hagin donat al llarg de la setmana i possibles convocatòries. Quedeu-vos -nos amb, quedeu amb nosaltres fins a dos quarts de dues en aquesta la vostra ràdio lliure i autogestionada, que és Contrabanda FM. Anem no, amb una passota musical i així a mi m'acaba de donar temps a fer una composició de lloc. <fixi> Bé, és evident que no m'he acabat de fer aquesta composició d'allò que he dit i havia, havia deixat en l'aire sense, sense sonar la cançó. Ara sí. Hey, the Music, you sure sound good to me. Cause we are free eh, eh, eh, eh, eh, eh. I got my own In the promised land But I feel like home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 I wish I special You're so fucking special But I'm a crew Com hem dit abans de la pausa musical, entre els continguts que avui us volem oferir eh, es, és un dels continguts que us volem oferir és un extracte de la conferència que es va fer la setmana passada. És a dir sent si tenim que aquesta no ha acabat encara, li queden unes hores per endavant. Doncs la setmana anterior, concretament el 12 de març, es va fer a l'Òmnium, cultural de Barcelona una xerrada pels 40 anys del Sant amb el títol 40 anys del Sant Parlen els fundadors eh? Entre els ponents es trobava el Joan Armet el Carles Castellanós i el Josep Ferrer, tots ells militants del sant històric del primer sant dels anys eh, 60 i que en diferents, eh, en diferents etapes gradualment es van anar sabrant del sant i continuant una història política bastant diferent eh, de cadascun d'ells, no? I nosaltres el que posarem és un extracte que correspon a la intervenció del Josep Ferrer, d'en Josep Ferrer, autor d'un eh, llibre clàssic, un llibre de referència, de quasi diríem consulta obligada eh, per tots aquells que sentin la qüestió nacional i de classe com a seva, com una lluita pròpia seva que li dona sentit a la seva militància i a la seva vida. Bé, bueno, no m'enraio tant, ja ho estava fent massa grandiloquent. És el Josep Ferrer i aquest llibre de lectura és l'alliberament nacional i de classe. Doncs al Josep Ferrer eh, li va correspondre la intervenció on explicava, eh, diguem així, el naixement, eh, la sissió, que és el Sant del Front Nacional de Catalunya dels anys 40 i 50. Una mica, doncs, explicava la gènesi de com va sorgir el Sant i és, doncs, el tall de la xerrada que us volem oferir per lo que té de referència històrica als 40 anys de la Fundació del Sant. El Joan Armet i el Carles Castellanos, doncs, bé, les seves interaccions són molt interessants, també, i és per aquest motiu que us les penjarem al blog completes, les digitalitzarem i les penjarem com uns arxius de so eh, que es puguin consultar també, una vegada que pengem el programa d'avui, doncs, hi penjarem uns altres engesos, en els quals doncs, podreu consultar les altres intervencions. I no hem volgut menystenir-les, evidentment, de no posar-les, perquè tenim una hora i mitja de programa, una hora i dos quarts, i realment la xerrada va durar quasi bé aquest temps. Però les intervencions, com deien, del Joan Armet i el Carles Castellanos, doncs, anaven ja a desenvolupar, diguem així, la praxis teòrica, la praxis política de precis teòrica i política del Sant després de la seva fundació. Doncs eh, això us deixem. Seran uns 20-25 minutets d'aquesta interessant xerrada del Josep Ferrer explicant-nos els orígens del Sant. Esperem que sigui del vostre interès. És uh, clar, ens hem assignat ens han, ens han assignat un quart d'hora per parlar cada un per tant m'haig de disculpar l'entrada perquè hauria de ser molt esquemàtic per, per força no? per tant sigueu benignes perquè diré coses però em deixaré de dir moltes i no podem matisar gaire ja? jo he pensat de centrar aquesta intervenció en, en dos aspectes un és el d'això que ha dit en Roger Buch, de la fundació eh, discutible no? de, la data de fundació del PSAN és a dir, la data de fundació d'un partit que a partir d'un moment determinat es va nominar PSAN però que ja existia abans això, aquesta seria la la qüestió i l'altre aspecte és una mica una valoració a risc meu no? que per tant pot ser molt controvertible del que a mi em sembla veure com a tres grans contradiccions de, de naixement podríem dir al Sant eh, o sigui, per tant abans de la Fundació Eh, històrica, oficial que naturalment després van sortir a la llum quan ja va ser un partit oficial no? per ell tot solet perquè de fet el, el Sant es va gestar com en el ventre d'una mare que era el Front Nacional de Catalunya i clar tots els problemes que teníem els atribuíem a la mare a no? la cúmplica de la mare i de la mare que no es deixava fer això, que no es permetia fer allò, que, que, si no, que si fóssim nosaltres sols poguéssim decidir, doncs ens menjaríem el món. Bé, doncs després, quan efectivament vam ser nosaltres sols, a partir de l'any 69, és quan aquestes contradiccions, llavors ja no tenien excusa, ja era gran culpa nostra. Eh? Bé, doncs això també una mica és el que intentaré d'analitzar molt ràpidament. D'una banda el que cal saber perquè és, en aquest cas és així la decisió del sant respecte al front és exactament al revés és el front que es va cindir del sant o sigui, és el front que es va cindir del front eh? el que passa és que no teníem cap ganes de començar una discussió sobre sigles i de qui eren les sigles però penseu que més del 80% dels efectius del front van passar a ser absent. Però no solament dels efectius de, de les persones, dels militants, sinó de les estructures, de, de, de, de tots el, els fronts, de tot el, tota l'estructura orgànica del, del que era el front, va passar a anomenar-se absent a partir de l'any 69. I es van quedar uns dirigents que monopolitzaven el poder des de l'any 57-58, que és quan es va reconstituir el front nacional, el front es va constituir l'any 41 eh, va tenir una actuació molt important des del punt de vista de resistència patriòtica de, durant els anys 40 va tenir diverses enganxades i l'any 47 en va, tenir, en va tenir una de molt important que va quedar desmantellat bé, doncs després eh, es va intentar reconstituir ja no com a front patriòtic que era el que era els eh, anys 40 sinó ja com a partit polític de la mà de, el, el, el Joan Cornudella eh? Joan Cornudella i Barberà que hi ha un altre Joan Cornudella i Freixa que, que era el seu fill i que doncs, també actuava políticament bé, doncs quan es va reconstituir el, Sant, ai, el front es va reconstituir com a partit polític no com a front d'acció Penseu que el front tenia, tenia armament, tenia escamots militars, etc etcètera. Esclar, eh? perquè era una, me, era una concepció de guerrilla esperant que els aliats eh, guanyessin la guerra en el, en el feixisme i que aleshores restituïssin les llibertats democràtiques a la península. I entre aquestes llibertats esclar, hi havia la llibertat també nacional de Catalunya. Tot això ja sabeu que no va passar així sinó exactament el contrari és, és a dir, els, els aliats sí que van guanyar però les hivernats no, no, no van arribant aquí el Franco es va mantenir perquè els aliats ja els anava bé com a ariat anticomunista i per tant aquí es va acabar tota la possibilitat d'un resistencialisme per tant el front llavors ja només es podia reconstituir com a això, com a, com a partit polític Eh, esperant, doncs, una videntesa, diguéssim, més democràtica per actuar. Aquesta era la mentalitat dels dirigents que van recollir en Joan Corrodella per reconstituir el partit. I aleshores, nosaltres quan vam entrar al front nacional entre els anys eh, 60, 61, 62... De, quan digui avui per exemple els que som aquí eh? a la taula i, i alguns altres que sou aquí doncs, mm, ens va, què ens van trobar? ens vam trobar amb uns dirigents que l'únic que pensaven era amb en Tarradellas, que era l'exili eh? amb el comitè Metlla és a dir, amb tot un conjunt de tripijocs polítics de pur entreteniment mentre en Frankfurt no es morís eh? que és la, la realitat d'aquesta nosaltres es fa eren joves i teníem una altra mentalitat i unes altres ganes de fer coses i llavors doncs ens vam trobar que vam haver de constituir un partit de cap i de nou perquè realment el Front Nacional de Catalunya eren uns militants antics eh, d'aquell moviment resistencialista antic que estaven dispersos a les comarques, tampoc no gaires i després un nucli dirigent a Barcelona que passejava Passeig de Gràcia i Bon, Passeig de Gràcia Bany doncs debatint si doncs, el comitè Mella o una altra cosa aquesta era la situació aleshores doncs l'any 60 es va, es va fundar d'una banda es va crear el BENT o sigui el d'estudiants nacionalistes com a dir etiqueta etiqueta externa del, de la secció universitària del Front Nacional de Catalunya i la secció universitària del que va anar creixent i tots els militants que es podien anar replegant que no eren estrictament universitaris d'una manera o d'altra anaven quedant lligats a la secció universitària que és l'única que funcionava i la secció universitària funcionava bastant al marge amb una dinàmica pròpia al marge d'aquests dirigents molt bé a uh, l'any 60 mateix hi va haver una ruta universitària en aquesta ruta universitària va uh, Resulta que els militants del Front Nacional ens vam trobar encarats amb els militants del Suc, els militants dels Felipes, els militants del moviment Socialista de Catalunya, que ens consideraven burgesos perquè érem nacionalistes. I això va ser esclar, un xoc qu Què passa aquí? No? Perquè nosaltres creiem que teníem molta més rauquells en moltes coses. però resulta que ells tenien la veritat i nosaltres passàvem per ser-vos desgraciats, no? que encara no havíem descobert la veritat Igualment l'any 60 hi ha un altre fet important i és que en Joan Fuster i en Max Canner porten eh, estudiants nacionalistes de, de la Universitat de València i altres joventut de, de València al eh, Principat perquè coneguessin una mica doncs, la realitat del Principat i es van fer unes, unes sessions a Montserrat clar on es podia fer si no, no? vam fer unes sessions a Montserrat nosaltres vam conèixer aquests, aquests nois i doncs, vam continuar la relació llavors a la ruta universitària de l'any següent o sigui del 61 resulta que els vam convidar que vinguessin per, per ajudar nos no per reforçar nos en aquesta ruta nosaltres ja anàvem més preparats i ja vam realment plantar cara Eh? El, el, el Suc, el suc i, i tots els altres companys de viatge i a més a més a la sessió final els valencians que van venir que un era en Joan Francesc Mira i l'altre era el, el Vicente Rassil eh, se'ls van pixar no? en el, per dir-ho dir així poc educadament no. o poc políticament però realment eh, se'ls els van, els van deixar allisats eh, en, els, en, en el sud i companyia fins al punt doncs, que, que algun, un militant del sud-mediòmer això no s'hi valto perquè això era una cosa del principat i era, que aquests són valencians eh, bé eh, gràcies a això i a aquest, aquesta brillant actuació doncs entre altres es van afegir doncs, per exemple el Joan Josep Armet i el López Lloví Eh, que en aquell moment van dir no, aquests, aquests doncs potser sí que valen la pena i, i doncs eh, s'hi van afegir Bé, llavors es va, es va anar treballant a comarques i s'anava a trepitjar terreny contínuament a, a fer sortides contínuament aquí hi, hi ha una persona que és important també que avui doncs, no deu haver pogut venir que és l'Enric Pedrosa Eh, anàvem doncs, amb el seu cotxe per tot arreu eh, d'una banda anar rellegant els antics militants del front que encara es podien relligar i, i d'altra banda fer-ne de nous eh? i així s'anava creant una estructura de partit de manera que a l'any 63 es va poder ja fer la primera conferència intercomarcal del front nacional de Catalunya en la qual hi van venir 30 representants vol dir que hi havia 30 localitats Eh, que ja hi havia un nucli de, de militants localitats o barris de, de Barcelona que hi havia militants del front eh? a llavors també al 63 ja hi van haver els primers intents de fer una secció sindical molt petiteta eh? ara no m'hi puc estendre eh? i llavors a l'abril del 66 es va presentar jo concretament vaig presentar al Consell Nacional del Front el Consell Nacional del Front penseu que era un organisme que s'autocoptava ell mateix és a dir que no, no era per representació ni per votació de, dels militants del partit sinó que deien, mira, aquest sembla espavilat doncs fem-lo del, del, del Consell Nacional no? però si aquest emprenya doncs evidentment no, no l'en fem eh? i eren sempre els mateixos dirigents no? que l'únic que tenien era el Consell Nacional perquè la resta, i d'aquell moment ja se'ls escapava de les mans, ja no, ja no la controlaven. I llavors jo vaig presentar dos reports doncs, creant l'atenció de la contradicció aquesta, no? que, que el partit no podia continuar així, que s'havia de canviar i, i s'havia d'estructurar d'una altra manera, però sobretot que havia de canviar de manera de pensar i de manera d'actuar. I en comptes de ser un partit de patriotes s'havia de convertir en un partit de masses, en un partit que realment la gent hi entrés perquè se li proposava un alliberament en tots els aspectes i si aquesta gent que entrava eh, resulta que la qüestió nacional no la tenia clara, doncs ja la hi clariríem quan fos a dins, però eh, l'important és que hi entrés perquè es donava una perspectiva que nos en deia una perspectiva de classe normalment és a dir, s'havia d'aconseguir que la majoria de, del, del, del poble de Catalunya doncs estigués enquadrat en una organització que tingués entre altres l'objectiu de la independència però tingués també l'objectiu del lliurement social en tots els aspectes. Per tant en aquest moment ja hi havia creada tot un, un cos de, ideològic que no tenia res a veure amb el front ni amb la mentalitat dels dirigents del front i hi havia muntat tota una estructura de partit que mm, Tampoc, vull dir, ja dic que amb, amb ells ja, no, ja, ja se'ls escapava totalment. Aleshores, en aquest Consell Nacional, després d'aquestes noves endenades, d'aquests dos reports, eh, o, o un o dos, no sé, si tots dos són, són en el llibre aquest, precisament. Doncs, es va acordar, es va acordar perquè es fa, van quedar, van quedar molt fotuts, no? Ningú mai no, no els havia discutit res, es va acordar doncs, de fer un congrés dins del front per dirimir totes aquestes qüestions amb tranquil·litat, que cadascú pogués dir la seva, etc. Això va ser una gran victòria que es va aconseguir perquè, esclar, ni ells no, no, no... era el sistema que no els agradava ells, no? Té un altre lloc. Molt bé. Total, que es va, fer, es va fer el precongrés. En aquest precongrés es va discutir molt però es esclar, discutíem nosaltres, discutíem nosaltres per tant, el que fèiem eh, no és a discutir sinó el que estàvem és consolidant tota la visió del partit totes les estructures del partit la cohesió del partit i la ideologia del partit això és el que va servir aquest precongrés en el congrés ja no s'hi va arribar perquè l'any 68 l'any següent vist com anaven les coses, vist que realment doncs se'ls escapava de les mans, es va convocar un consell nacional, nosaltres ja vam veure que anaven de cara a expulsar a tots els qui eh, podíem emprenyar i aleshores vam reunir tot, tot això que havíem fet en el Congrés amb, amb uns escrits amb, i tots els militants el van signar, tots els militants nostres podríem dir, no? I els que no ho van signar eren els, els altres, és clar, el 80% del partit el va signar clar, quan vam anar al Consell Nacional amb totes les signatures i amb, amb el document aleshores ja no es van atrevir a fer expulsions i a fer res van, van acceptar que realment hi havia dos partits a la pràctica eh, i aleshores es va crear una comissió paritària per veure què es podia fer si podíem continuar junts, cadascú pel seu cantó, però amb alguna, cosa, amb alguna coordinació d'enllaç o un sistema confederal o el que sigui on hi això i, doncs, mira, durant, durant l'estiu es va reunir aquesta comissió, que per la banda del que després seria el Sant era en, Arme, ai, en Joan Armet i jo, i per l'altre, doncs, el fill del Cornudella, el Joan Cornudella i Freixa, i en Jordi Vila. I, i bé, es va arribar a la conclusió que no hi havia res a fer, ens vam repartir les màquines, ens ho vam repartir tot, vull dir, va ser una decisió, doncs, així a, a la sueca no? civilitzada i no sé si a la sueca no sé m'imagino les... que ja poden ser més civilitzades no? nord enllà i, i així va a la cosa per tant eh, llavors, sí, llavors de seguida eh, el, el, es va organitzar totes les bases i, i, i doncs va ser quan a febrer del 69 oficialment eh, es va convocar la primera assemblea de representants que va triar el nom i que va aprovar la declaració política de principis. Bé, doncs, eh, jo dic que no, és el, no, no, no hi va haver una decisió, eh? I són els dirigents aquests eh, que es van escindir. El que passa és que van continuar amb el nom de Front Nacional i nosaltres vam triar un altre nom, però que tot el partit va continuar igual. Ja, ja feia uns quants anys que estaven funcionant com el que després seria el PSA, eh? Jo primera cosa, segona cosa i encara més ràpida del que jo pensava fer és que eh, penso que ja en aquesta etapa i després quan el Sant ja era el Sant com, com he dit abans ja llavors amb, amb, tot el, amb, amb tota la responsabilitat pròpia i ja ningú no ens cobertava cap mena de, de decisió eh, penso que vam néixer amb tres grans contradiccions i no diria que vam morir però però vam anar morint, en part, amb aquestes contradiccions. Quan dic morir en part, doncs vull dir les decisions que hi va haver i tal. No? La primera contradicció és el que jo en dic l'ortodoxitis ideològica, que és que nosaltres érem d'esquerra. Érem d'esquerra moltes contradiccions, no? perquè, de fet, doncs, la nostra biografia podia haver estat cap a l'esquerra podia haver estat cap a la dreta, perquè era gent de classe mitjana i i d'obrers n'hi doncs, havia pocs, n'hi havia algun, però hi havia molt pocs, no? Ehm, com que llavors una persona a d'esquerra el que li empreia més és que li surti un altre més a l'esquerra i quan està, aquest altre està més a l'esquerra encara també s'empreia que li surti un altre més a l'esquerra i això no té aturador, és l'esquerranisme i aquest és un dels mals que va arrosegar el, el Sant Eh, jo diria que ha arrossegat tot l'independentisme fins ara mateix, continuo arrossegant eh? però això ja no hi entraré perquè ens embrancaríem amb altres coses eh, i només diré que a la meva manera de veure aquest escarranisme tenia dues versions no? una de superficial dins del sant, una de superficial que era qüestió d'etiquetes que si no l'aneinisme, que si no l'aneinisme tal, tal, molt bé però aquesta podria dir, podríem dir que és més innocent perquè mira, redactes un, un nou punt de la declaració de principis com es va fer, ja tens a contentada algun, algun sector no? i tot pot continuar més o menys igual però després hi ha la versió B eh, de, de l'escarrerisme aquest de, de l'ortodoxidis que és eh, eh, el debat entre si partit de masses si partit de quadres i això hi ha dins el, el sant del front i ja, ara ja, ja, ja, ja coejava això no? ja, però després cada vegada va ser més fort eh, i jo crec que els que eren partidaris del partit de masses i per tant de la màxima obertura ideològica perquè és esclar, partit de masses vol dir que has de recollir sectors molt diversos si reculls sectors molt diversos no pots tancar ideològicament en canvi partit de quadres vol dir el partit de Eh, per tant l'ortodoxia pura i dura i qui no li agradi doncs d'allò i si nosaltres després anem i ho controlem tot per l'altre eh? això és el partit botxevic ja. doncs bé eh, crec que els que érem de partidaris del partit de masses no vam saber posar aturador en això eh? i encara que això signifiqués escisions eh, o que fos la qüestió és que aquesta és la raó de fons de la segona decisió no? la, que, la que es va produir l'any 77 eh, després de moltes vicissituds etc. que si de cas després en podem parlar, o tu potser en parlaràs però... no, no tu ja no hi és no, en, ja... ja no. ja en, en Joan em podrà parlar que a més a més ell va ser protagonista directa d'aquesta de, decisió que va venir després d'un llarg debat imagineu-vos, no? L'any 75 es mor en Franco, aleshores Resulta que els PSAN es passa tot el 76, quan tot Déu ja estava bullint per veure doncs, què s'havia de fer, com s'havia de saltar la nena política, com si, si transició, eh, si, si eh, ruptura, si no ruptura, etc. El PSAN anàvem desflorant la margarida, de si lluita de classes, de si, de si dictadura del proletariat, de si comunisme, de si, era un debat purament teològic, eh, quan tots els altres ja estaven posant-se a la ratlla per, per iniciar la carrera política. No? Bé, la segona contradicció per a mi eh, és la incapacitat d'acordar la teoria amb la pràctica. Resulta que nosaltres teníem una teoria magnífica, se suposa, eh, però després no es va saber, no, no es va poder realitzar la pràctica i això va portar moltes contradiccions va cortar la primera decisió eh, perquè, per, doncs, perquè es fa hi havia un sectors que amb tota la raó que no, no, no fem res, és que no fem res, és que aquí eh? I, i, i aleshores doncs, doncs hi va haver aquesta primera decisió que va ser molt important eh, que va donar origen doncs, al, al Sant Provisional i després a l'IPC i la tercera jo diria, tercera contradicció que també està encabellada amb aquestes que he dit fins ara és o sigui bueno, la, la, aquesta incapacitat vol dir simplement que no vam ser capaços de crear un espai polític propi i un espai sindical propi i això de cara al projecte del Sant era bàsic i llavors què va passar això? va passar la tercera contradicció que no tampoc no vam saber mantenir una política d'aliances coherent i, i seguida i sempre vam anar d'una banda a l'altra ara sí, ara no, ara, ara amb, no, no, no, amb això no hi podem entrar, però després resulta que al final s'hi acabaven entrant, etc etcètera. etcètera. Eh, per tant, què va passar? Que es va desaprofitar la gran oportunitat que era, i que encara hauria pogut ser més si, si el PSAN eh, ho hagués impulsat com calia, que era l'Assemblea de Catalunya. Eh, L'Assemblea de Catalunya es van fer moltes coses, shan PSAN va fer moltes coses, i començant per la Fundació li va donar una direcció que sense sense Sant segurament no hauria acabat de tenir eh, però tot això a nivell superestructural però després eh, les assemblees, tot el treball de les assemblees, etc. la van fer els nostres militants però jo diria, no sé, en Joan que opinarà que en bona part ho van fer més atidur personal que no perquè hi hagués un partit molt ben organitzat que estratègicament de ara, aquí, ara, allà, ara hem de fundació, ara hem de fer allò, som-hi tots, anem, anem a tal població i, i, i fins que no es fundi una assemblea de Catalunya no, no parem, etc. Això no són comentaris, però eh, el problema és aquest. I, I per tant llavors el Sant a la pràctica es va convertir doncs, en aquella mosca collonera que anava a totes les reunions dels partits polítics eh, a tocar la pera amb la independència, amb els països catalans, etc. I, per tant, era una cirereta que, que, que quedava molt bé, però esclar, no no tenia, no tenia espai polític propi. Eh? Esclar, jo pensava comentar tota la qüestió sindical, però ja me la salto. Per tant, la història del Sant jo diria que es caracteritza, la resumeix per la creació d'un discurs nou del nacionalisme català que ha informat tot el nacionalisme d'esquerra posterior, i alhora, per la incapacitat que us deia, reiterada, de convertir-lo en una pràctica política i sindical real i operativa. Dins d'això cal assenyalar d'una banda la incapacitat de crear un espai polític i sindical per la qual cosa a la pràctica ha hagut d'anar sempre remol d'altres forces. Tot això fins a la transició. Durant la transició, o sigui, fins a, a, a l'any 75-78, durant la transició i després d'aquesta, a més. Eh, bé, hem, hem volgut deixar el, el, la xerrada en aquest punt eh, on, el, on el Josep Ferrer feia tot tota el recull de lo que havia sigut. Els punts eh, per ell que, que, diguem així, van manar a les sessicions i a la, a la possible debilitat política que després va anar arrossegant al llarg del seu temps, evidentment és el, és el seu punt de vista, segurament això s'hauria de completar. I podríem proposar-ho fins i tot com un, com un programa futur, a eh, per la gent que actualment segueix el Sant i que està militant i que li dona vida a aquest partit històric de l'esquerra independentista i que pot veure punts de contacte amb el que estava explicant el Josep Ferrer i punts de divergència. Bé, només amb això dir-ho, perquè, clar, se'ns estava avançant molt el programa, hem dit que tota la, tota la xerrada, totes -tota tota les altres dues informacions, més el que restava de intervenció de Josep Ferrer, ho penjarem al blog de la ràdio, a i allà doncs, eh, no tindreu cap problema a poder-ho descarregar al vostre ordinador i consultar-ho quan vulgueu. Eh, ara anem amb una pauseta musical i després anem amb el que havíem dit al principi del programa que era fer el comentari de la pel·lícula Badermeynhoff Complex que aquí s'ha traduït per Facción de l'Ejército Rojo eh, atenent, eh, sense atendre evidentment a la traducció literal i amb un sentit polític concret que era el de la RAF es arme fracción, fracció de l'exèrcit roig que s'ha estrenat, es va estrenar el 14 i que encara continua als cinemes i que nosaltres doncs, vam prometre que aniríem a veure i en faríem el comentari crític. Doncs això anem, continuem a Onda Libre, el 91.4 de la FM de Contrabanda. Quan són exactament les 12 i 3 quarts més 3 minutets, 12.48 del matí. Mm. They just keep holding me one. So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 Complex. Aquesta pel·lícula del director alemany Bruce Labruss, estrenada als cinemes del nostre país el passat dia 14, narra la història de la RAF Rote Arme Fraction des de, diguem, 1967 fins al 1977. Aquestes són les dates cronològiques que agafa la pel·lícula, que no són exactament les de la fundació i formació del grup, de la pròpia fracció de l'exèrcit Roig, però que sí són la història cronològica que enmarca el període històric que va veure el naixement de la guerrilla urbana a la República Federal Alemanya amb la data de 1970, que és la data en la qual... Diguem així, es va produir la primera acció de lluita armada. Atenent aquestes dates, no és tant la història d'actuació del grup, doncs, sinó conèixer el context social i internacional que va fer que s'endegués l'experiència de lluita armada a la metròpoli. Amb aquest comentari crític no pretenem fer un repàs cronològic de la guerrilla urbana alemanya, sinó una simple crítica dels continguts de la pel·lícula. Doncs eh, anem per feina. Podem assenyalar els primers encerts de la mateixa. Eh, el primer encert seria la narració cronològica dels fets, que li confereix un ritme sincrònic a la narració cinematogràfica i que la fa profunda i meditada. Tot aquell que vulgui acostar-se com va viure l'esquerra alemanya i en concret aquells que es van decidir, decidir per agafar les armes, tot el procés de radicalització dels anys 70 també pot consultar la pel·lícula com un document audiovisual que transcendeix l'espectacularitat. Aconsegueix explicar la història dels convulsos 70 a Alemanya i a la resta del món des dels ulls d'un membre de la FER, és a dir, des d'un de membre, des dels diferents membres que conflueixen en la FER, en la fracció de l'exèrcit, roig amb agilitat i concisió. Un altre dels encerts i que lliga molt amb aquesta inevitable visió des de dintre del grup és que alhora es eh, reflexa l'impacte que va tenir sobre l'extrema esquerra alemanya els processos d'alliberament colonial que en aquells moments estaven donant al tercer món. Per citar uns quants dels que surten reflectits a la pel·lícula, és Palestina o Vietnam, sobretot. Evidentment és la que més referència es fa a la pel·lícula. Les noves teoritzacions sobre la revolució que venien d'Orient, és a dir, les tesis maoïstes, o també l'aparició de nous subjectes revolucionaris com les lluites estudiantils de maig del 68. L'afer, és a dir, la fracció de l'exèrcit roig, segons la visió del director, sorgirà com una reacció a la violència de l'estat imperialista. Agressiu cap als pobles de la seva perifèria i repressiu cap a la seva població interior. D'aquesta manera, els objectius que persegueix la lluita armada endegada per l'afer es polititzen, restant bandejada qualsevol lectura simplista i parcial de la violència revolucionària. Ara bé, en l'apartat dels descensers, i n'hi ha uns quants, en podem assenyalar per començar, i sense adobar una certa crítica superficial sobre política i fons d'armari, la comparació estètica entre els revolucionaris europeus i els tercermundistes. Mentre el membre de la és una mena de guerriller pret-a-porter, la seva contrapart àrab, en aquest cas, és un pobre pagès espallifat, que sembla que no s'ha tret la brutícia en anys. Possible reflex involuntari per part del director d'un jovinisme eurocentrista que s'estén fins a la moda. Ara bé, frivolitats a part, el gran descencer d'aquesta pel·lícula és alienar-se amb les tesis de l'estat alemany quan sosté la veracitat del suïcidi dels presos a Stenheim. No hi poden haver dubtes a l'hora d'assenyalar la manipulació d'aquest fet que fa el director. Tres són les seqüències que apuntalen les tesis de l'estat a la pel·lícula. Les podem classificar de la següent manera. La primera seqüència és la més subliminal, quan Gudrun Enslin encripta un missatge en el llibre de Moby Dick a Bridget Monthout. En aquest dona a conèixer, en aquest missatge encriptat dona a conèixer la seva última voluntat d'aludir la pressó pel mitjà que ells mateixos creguin més convenients. Una manera elíptica de referir-se al suïcidi. Aquesta última volitat, com si diguéssim, només és coneguda de dos membres de la FER a l'exterior. En cap moment el director no ens explica què motiva aquest secretisme per part d'aquests dos membres de la FER de no posar en coneixement aquesta informació de la, així, de la possibilitat de... Perpetrar el suïcidi per part dels pressos de l'Estrangem, doncs mai explicar al director per què aquesta possibilitat no és explicada per aquests dos membres de l'afer a la resta de l'organització, a la resta de guerrillers que encara quedaven en llibertat. La segona seqüència que adova les tesis de l'Estat sobre el suïcidi dels preços a Stangheim l'hem classificat com la més directa i sense mediacions i és quan un dels advocats, advocats fa arribar mitjançant un carpatassi enmotllurat per dins les armes i les bales a Andreas Bader en un moment del judici. El que ens podem preguntar immediatament és per què no hi havia mesures de seguretat. No només això, sinó que el propi Bader comprova el contingut del carpatassi a la mateixa sala del tribunal. Home, ja sabem que el cinema és una recreació fictícia de la realitat, però jo crec que això és voler-ho forçar massa. La tercera seqüència és aquell moment discursiu en què el director resumeix la seva posició fent parlar una, fent parlar una de les protagonistes, en concret la Monthoud que anuncia els altres guerrillers que els d'Estangem s'han suïcidat. Davant de l'incredulitat d'aquest, o sigui, de la resta de companys quan els hi dona la notícia respecte a les motivacions personals d'aquest acte, la Monhaut, parlant pel director i de forma indirecta per l'Estat, deconstrueix el Mita, Bader, Gudrun i Jean Kahl Rasper, és a dir, els tres membres de la FER i fundadors del grup armat, i assenyalar les motivacions humanes d'aquest pas. Els quatre presos de l'afer que es van suïcidar, segons aquesta visió, estarien traïcionant l'ideal romàntic revolucionari d'origen Gabriel de morir lluitant. Aquí únicament, doncs, quedaven les persones enfrontades a les seves circumstàncies personals. Totes aquestes tres últimes seqüències en són donades, en són explicades en l'últim tram de la pel·lícula amb un to precipitat i quasi bé podríem dir sobreptici. Les escenes de violència, reconstrucció històrica i enfonsament personals dels presos se succeeixen. Si tot el ritme anterior havia aconseguit un to reflexiu i ponderat, ara sembla com si l'autor no volgués... Que, el, eh, que la gent tingués, tingués temps de païr tota la munió de dades, anul·len així la capacitat de raonament visual. L'última imatge de la pel·lícula és el rostre lívid, sense vida de l'industrial Schleyer, quasi com una instantània de mort, que simbolitza el final infructuós de l'afer i dels desitjos d'emancipació que la van veure néixer. Thank you. En aquest sentit, eh, podem dir que el final de la pel·lícula és l'antítesi del seu començament quan totes les possibilitats restaven obertes. Què buscava creiem nosaltres amb aquest final el director? Per què va donar credibilitat d'una forma tan capciosa a les tesis oficials? Òbviament, li ha faltat valor per denunciar una cosa que ja era prou punyent en el seu moment i que no es deu haver apaivagat encara en la consciència de molts alemanys. Que la mort dels quatre presos de l'afer va ser un crim d'estat i que, per tant, les denúncies que feien el grup armat de revolucionari de la creixent feixistització del govern federal eren una realitat. Wow! Al contrari del director, nosaltres farem anar la moviola històrica i cinematogràfica una mica més lents i avaluarem els fets històrics d'una manera seqüenciada i amb la seva lògica aproximada. Volguem sostenir el contrari del que se'ns ha volgut convèncer. Després de la primera ofensiva de la’ FER, no reeixí del 75 amb l’ocupació de l’ambaixada d’Estocolm, és evident que les relacions dins del grup de presos es van deteriorar ràpidament. Les discrepàncies esstral els diferents membres de l’AferER empresonat sobre quin era el millor camí a seguir per desenvolupar el procés revolucionari que ells volien encapçalar a la metròpoli restaven oberts. A tot això s'ha de sumar les dures condicions... ...de la presó d'alta seguretat d'Estangheim... ...que va ser en pionera en l'ús... ...pionera en l'ús de tortures blanques... ...és a dir, aquelles que no deixen seqüeles físiques... ...però sí psíquiques... ...habitacions nues i de parets blanques... ...insoniditzacions... ...bé, per dir-ho molt resumit... ...el que aquí es coneix com el règim FIES. Pel que mostra la pel·lícula... o llegim en textos propis d'Hulrique Meinhof... ...tota aquesta situació d'estrès va afectar profundament els membres de la FER i en concret ella mateixa, com podem llegir en un fragment d'una descripció que en va fer ella mateixa. Si us sembla, eh, descriurem quina era la situació de tortura blanca, d'aquesta tortura que patien els presos de Steinheim a la FER i que d'alguna manera surt reflectida la pel·lícula, és cert, i com afectava això a l'estat anímic dels que estaven allà empresonats. Us llegirem un simple fragment de la Ulrike Meinhof explicant com se sortia en aquelles selas. Comença així, carta d'una presa en la galeria de la muerte. La sensació de que a uno le explota la cabeza. La sensació de que la bóveda craniana tindria pròpiament que saltar estallar com un globo. La sensació de que a uno se le comprime i achucha en el cerebro toda la mèdula espiraana. La sensación de que a uno se le arruga la cabeza como una fruta seca, por ejemplo. La sensación de estar continuamente desapercibidamente bajo una corriente, de ser teledirigido. La sensación de que a uno se le van quitando a picotazos las asociaciones. La sensación de que a uno se le mea el alma del cuerpo como no pudiendo contenir, contener el orín ya más. La sensación de que la celda se mueve. Uno se despierta, abre los ojos, la celda se mueve. Después de mediodía, cuando el sol entra en ella, se queda, de repente, parada. No se puede apartar la sensación de que se mueve. No se podría explicar si se tiembla de fiebre o de frío. No se puede explicar por qué se tiembla, se hiela uno de frío. Cuesta mucha fatiga hablar con un volumen normal de voz, como si se tratara de hablar harto, alto, casi de vociferar. <coughs> la sensación de que uno se queda mudo. No se puede identificar ya más el significado de las palabras, solo adivinar. Guardián, visita, patio, todo le parece a uno como si fuera de celuloide. Dolores de cabeza, flash, no hay manera de controlar ya más la construcción de la oración, la gramática, la sintaxis. Escribiendo dos hojas y al acabar la segunda línea, no hay manera de acordarse del comienzo de la primera. Bé, aquest és el fragment de la situació que patien els presos escrit a uh, Stangheim, escrit per l'Ulrike Meinhof. És en aquest punt on l'estat, en el punt on, on es descriu la situació del, dels presos, on l'estat i a ell el director vol introduir un dubte sobre les motivacions, un dels primers dubtes sobre les motivacions de les morts a Stangheim, començant a parlar de l'Ulrike Meinhof. Sola, aïllada dels seus companys, segons el director, aquesta pobra noia desclassada es va penedir del que havia fet. Ara bé, si un revisa els seus últims escrits, que podeu trobar publicats en un llibret dels anys 70 que es diu Ulrike Meinhof, carta d'una presa en la galeria de la muerte i últims escritos, publicat per Icaria Totum Revolutum, realment si un revisa aquests últims escrits de la Meinhof Stanheim eh... No se li veu realment un decaiment del seu ànim que li porta a profundes i brillants teorizacions. Polemitza en aquests últims escrits, a través del precari mecanisme de correus clandestins a través tra tra establerts, a través dels advocats amb camarades presos a d'altres preso persones, sobre temes tan variats com la possibilitat de polititzar el judici. La, mod la, la modalitat de lluita armada antiimperialista o la modalitat de lluita armada antiimperialista a la metròpoli. Fa declaracions conjuntes amb altres pressos de l'afer, concedeix entrevistes, etc. Tota aquesta activitat desplegada en unes condicions tan dures com les que hem llegit no poden ser el símptoma d'un climatllament tan fatal i sobtat. Nosaltres creiem en ens al contrari, ens parlen d'una voluntat ferma de lluita malgrat el lent aniïlament que suposaven les condicions a les presons. Els motius de la seva mort poden ser uns altres i remeten a la mà de l'Estat i les seves necessitats repressives, tal i com va declarar Gencal Raspe en el propi procés judicial, en el qual ara llegem què opinava en Gencal Raspe després de la mort de' Luulrik Menhoff. Creo que la ejecución de Ulrike ahora, en este momento, tiene sus razones en la culminación, un primer estallido político del enfrentamiento internacional con las guerrillas, de un Estado imperialista como es la República Federal. De ello hablan informes a los que yo no quiero referirme ahora. El asesinato está en la misma línea de todos los intentos de solución emprendidos por el Estado en los últimos seis años. Aniquilamiento físico y moral de la RAF, teniendo como objetivo a todos los grupos guerrilleros de la República Federal, para los que Ulrique ha desempeñado una función ideológica esencial. Podem dir, doncs, que l'assasinat' d'Ulrique és una primera prova de fins a on podia arribar l'estat i de com això podia afectar als presos i decopsar alhora la reacció a l'exterior. Situem-nos, doncs, en el moment en què se suposa, segons el director i l'Estat, que comença l'esllevissament de la moral dels pressos de l'afer. Després de l'acció a Estocolm es dona la segona campanya d'accions que comença amb el segrestament, a l'any 77, d'Axleier, en aquells moments president de les dues patronals alemanyes, la Bundesduschen Industrie, Federació de la Indústria Alemanya, i de la Bundesduschen Arbeitgeber, Federació d'Empresaris Alemanys. L'escamot que el Sagresta espera amb aquesta acció, d'una contundència simbòlica tan punyent contra el capital, aconseguir un alliberament de presos. Aquesta acció va ser consultada o almenys posada en coneixement als presos, tal i com reconeix Stefan Wisniewski en una entrevista del 1997 publicada en forma de llibret. En aquest exfracció en aquest ex guerriller de l'afer, Uh, parla d'aquestes accions que es van dur a terme a l'any 77 on hi va tenir una participació directa en un llibre editat per Virus Editorial que es titula Fuimos tan terriblemente consecuentes oh. Doncs bé, com diuen aquest llibre uh, es va posar en coneixement d'aquestes accions als de d'Standheim és a dir, comptava amb la seva anuència, o tal com mostra la pel·lícula, els hi van generar també unes fortes expectatives de d'arreiximent pel seu alliberament. Per completar la pressió, el 77, el govern, un altre escamot decideix en una acció conjunta amb revolucionaris palestins del Front Popular d'Alliberament de Palestina segrestar un avió comercial alemany que partia de Mallorca amb direcció a Alemanya. I hem dit que el nostre propòsit era donar-li a la moviola cap endarrere i amb un ritme més pausat. Això ens permetrà fer-nos una composició de lloc. És en aquest moment, del 77, amb Slayer segrestat i amb els segrest d'aquest avió comercial, que l'estat alemany convoca un gabinet de crisi, completament assetjat per unes desenes de guerrillers que en pocs mesos han tirotejat el fiscal general que porta el judici dels pressos de l'afer, Siegfried Buback, han matat a casa seva el banquer Jürgen Ponto del Dresdner Bank quan l'intentaven sangrestar, han reeixit en l'intent de segrestament d'una peça política clau de la patronal alemanya i conjuntament amb un escamot palestí tenen un avió de passatgers segrestat i donant voltes per diferents països àrabs. Realment, en aquell moment, en el 77, aquests mesos que estem dient, realment l'afer està exultant i platòrica d'activisme i és en aquest context, amb la sensació d'estar per davant de l'Estat, adavantant-se a ell, donant-li un cop rere l'altre, quan se'ns diu que els presos s'enfonsen anímicament i decideixen suïcidar-se. Tot això no treu molt de sentit tal com està explicat a la pel·lícula i tindríem que remetre'ns als fets polítics reals que van succeir en aquell moment. En realitat havia triomfat les tesis de l'ala més dura i intransigent al sí del gabinet de crisi. Les mateixes que van decidir resoldre a mano militari l'intent de segrest a Múnich a l'any 72. Les mateixes que ara decideixen donar el visiplau per la sal a l'avió aterrat a Mogadiscio i on en el transcurs de l'acció moren 49 passatgers. Assassinar els presos d'Estanheim era la solució lògica per ells a l'hora de desactivar el que motiva el frenètic activisme dels diferents escamots de l'afer. Els deixava com si diguéssim, sense una raó d'actuar. Aquest és el sentit últim de les morts d'Andreas Bader, Jancal Raspe i Gudrun Enslin. Tots aquests motius en els que obvia tortisserament el director suposem que per no condemnar com comercialment els guanys capitalistes de la seva pel·lícula. D'aquesta manera es queda en una aconseguida recreació de fets que s'acosta en veracitat en alguns moments el que explica com una manera de dotar d'una consistència discursiva a les seves capcioses conclusions finals. I fins aquí la lectura crítica a la pel·lícula Badermenhof Complex. Tot haver assenyalat aquests encerts i aquests desencerts, recomanem molt, realment, perquè és molt interessant aquesta pel·lícula, doncs, per recuperar aquell tros de la història, de... no només de la història en general, allò per qui vulgui conèixer que també... Eh, doni do, el que, el que ens aporta i el ens aproxima, aquell moment de la història dels 60-70 a Alemanya i a la resta del món, sinó també per conèixer un moment, diguem així de la lluita del moviment comunista a nivell internacional perquè, no recordem un altre cop, l'afer era comunista, és a dir eh, les seves arrels teòriques eren eh, les tesis de Mao Zedong el gabarisme, els seus referents eren els topamaros eh, i gent així Bé, doncs és interessant com una reflexió dins de l'esquerra i per conèixer també el context històric. I dit això, anem amb una pauseta musical i després amb el recull informatiu d'Onda Libre quan són ja un quart de dues del migdia. llibre, Recull informatiu, notícies i Agenda. Anem amb l'agenda d'actes eh, d'aquesta setmana i comencem amb la presentació d'un llibre eh, que es diu Dones amb Moviment, que es farà a la llibreria Sirja i que organitza eh, bé, Dones de Gràcia, presentació d'aquest llibre, Dones amb Moviment, amb la participació de Mercè Renom i Cristina Borderies, membres del grup de treball Institucions i Gèneres de la Universitat de Barcelona. L'acte es farà el dimecres dia 25 de març a les 19:30 a l'Ateneu la Barraqueta al carrer Tordera número 34 de Gràcia. Metros eh, més propers, eh, Joanic Línia Groga i Verda Fontana. Eh, aquest dimecres 25 de març, a dos quarts de vuit, a l'Ateneu-la-Barra, aquest a carrer Tordana número 1, 34, presentació del llibre Dones en Moviment, patrocinat per la llibreria Sirja i, amb... i amb la presència de les seves dues autores, Mercè Renom i Cristina Borderies. Anem al següent acte. El mateix dimecres 25 de març, però aquest mitja hora després, dos quarts després, a les 8 a la sala d'actes del Col·legi de Periodistes, un acte públic... Sota el títol, els altres periodistes de 1939 a Barcelona. El grup de periodistes Ramon Bernils fa un acte per humanatjar i reivindicar els i les periodistes del nostre país que el 1939 no van voler col·laborar amb el franquisme. L'opció de no donar suport al franquisme va comportar que alguns periodistes fossin afegejats, molts haguessin de marxar a l'exili i d'altres patissin l'exili interior. Per recuperar la memòria històrica i per muenatjar els professionals del periodisme Cal 1939 van mantenir el seu compromís amb la llibertat, hem organitzat un acte d'homenatge amb paraules del grup de periodistes Ramon Bernils el pròxim dimecres 25 de març, això és, a la sala d'actes del Col·legi de Periodicte... Periodistes. I es comptarà amb la presència d'Oriol Cartacans, president del grup de periodistes Ramon Bernils, el gran historiador Josep Fontana, catedràtic d'Història a la Universitat Pompeu Fabra, Quim Torra, editor de Contravent, i Vicent Partal, que és periodista. Això serà el pròxim dimecres 25 de març a partir de les 8. Els altres periodistes de 1939 a Barcelona. I pel proper 18, eh, dia 28 de març, exactament, exactament pel pròxim dissabte, una manifestació a Barcelona sota el lema Organitza't pels teus drets contra la crisi. Des de la campanya que la crisi la paguin els rics que aplega més de 100 organitzacions, sindicats, partits i plataformes de treballadors en lluita del Principat entre els quals també les de l'esquerra independentista s'ha convocat una manifestació el proper dia 28 de març a dos quarts de sis a la plaça Universitat. Això és a Barcelona. Uh, per saber més d'aquesta manifestació uh, podeu consultar a www no a la crisis vulcana. Per cert, no hi ja hem donat exactament l'ubicació del Col·legi de Periglistes de Catalunya. Ens farà aquest acte del dimecres 25 de març a les 8, a la sala d'actes. És a Rambla de Catalunya, número 10, també a Barcelona. Rambla de Catalunya, número 10, parades de metro doncs, al Liceu i, i de, de Línia Verda. És una de les que teniu més a prop. Rambla de Catalunya, número 10, per aquest acte que ja hem anunciat. Bé, eh, amb això ja tenim l'últim, aquesta última la manifestació a Barcelona el pròxim dia 28 de març i també voldríem ressenyar que avui a les 11 del matí s'ha fet una manifestació a Barcelona també eh, que ha començat a plaça Catalunya i que portava com a lema contra la política ambiental del govern PSOE, PSC, vaja, Iniciativa per Catalunya i Esquerra Republicana al Principat. Amb un gran nombre de col·lectius, ciutadans i entitats ecologistes i plataformes de defensa del territori han convocat aquesta manifestació amb l'objectiu de denunciar la persistència sota el govern autonòmic actual de les agressions al territori al medi i la salut arreu del Principat de Catalunya i manifestar el rebuig al model socioeconòmic actual que comporta l'actual crisi i la destrucció del territori, així com per demanar un canvi profund cap a un model alternatiu veritablement sostenible. Des d'aquestes premisses es reclamen la dimissió, la dimissió dels consellers de Medi Ambient, Política Territorial i Agricultura i un canvi real en l'actual gestió pública. En relació a aquesta convocatòria, el dilluns 16 de març, dues persones ja es van encadenar a l'Ajuntament de Sant Feliu en defensa de Cullsarola per un aire net i en suport a la manifestació. Ha sigut avui, doncs, a les 11 del matí, aquesta manifestació, diguem, aquest bloc ciutadà crític amb la gestions d'un cobert que es diu suposadament d'Esquerres. Bé, i amb aquesta última informació ho deixem, eh, donem per finalitzat el programa d'On de Libre d'aquest diumenge. Us emplacem eh, la setmana que ve, a que ens acompanyeu una altra setmana més aquí en directe al 91.4 de la FM eh, Ràdio Contrabanda, Ràdio Lliure i Autogestionada. Que seguiu escoltant aquesta ràdio, que és un projecte eh, que ja plega mol molta gent a l'hora de tirar endavant podeu consultar la resta de programes de la gent que està en aquest projecte que és la web de www.contrabanda.org i dir-vos que estem celebrant el nostre 18 aniversari i doni -do, ja 18 anys en antena en aquesta ciutat. Doncs eh, només ens resta això. Esperar-vos eh, fins la setmana que ve. Aquell qui vulgui escoltar un altre cop el programa al dimarts a partir de la una del migdia ho podrà fer i si no, que s'esperi una mica de paciència i ho penjarem al nostre blog. Fins la setmana que ve. Salut a tots i a totes i pregunteu-vos què podeu fer aquesta setmana pel comunisme. I la vida